Розділ третій. Озираючись назад, я бачу, що перші дев'ять місяців після смерті Віла я була наче в тумані. Я відразу поїхала до Парижа, навіть не повертаючись додому. Від свободи в мене паморочилась голова, а ВІЛ пробудив мені такі апетити, яких я раніше не знала. Я найнялася працювати у бар, куди часто заходили іммігранти. Тут не звертали уваги на мою жахливу французьку. Поступово я покращувала своє знання мови. Я винайняла в невелику кімнату в 16 окрузі над ресторанчиком близькосхідної кухні. Ночами я просто лежала тут без сну, прислухаючись до розмов, нічних паяків та ранкових кур'єрів. І щодня почувалася так, наче проживаю на своє життя». У перші місяці з мене наче зняли шкіру, я відчувала все неймовірно гостро. Прокидалась у сльозах або зі сміхом і дивилась на світ так, не наче з очей прибрала якийсь фільтр. Куштувала нові страви, гуляла незнайомими вулицями і розмовляла з людьми не своєю мовою. Іноді мені здавалося, що він переслідує мене, що я дивлюсь на все його очима, що чую його голос. «Що ти про це думаєш, Кларк?» «А я ж казав, що тобі сподобається! Скуштуй це, спробуй те, давай!» Без свого звичного повсякдання я загубилася. Мені знадобилось декілька тижнів, перш ніж я перестала вважати свої руки безглуздими, без щоденного дотику до його тіла. М'яка сорочка, на якій я застібала гудзики, теплі, нерухомі руки, які я ніжно мила, шовковисте волосся, яке я й досі відчувала між пальцями. Мені бракувало його голосу, його різкуватого сміху, він так рідко сміявся. Я сумувала за ним, як повільно опускались його повіки, коли він засинав. Моя мати, а вона й досі була проти того, що я стала частиною цього всього, сказала, що любить мене, але ніяк не може примиритися, що ця нова Луїза та сама дівчинка, яку вона ростила». Я втратила родину, втратила коханого, і так обірвалися всі ниточки, які пов'язували мене з тією людиною, котрою я була. Я почувалася так, наче просто пливу кудись у невідомий всесвіт, без жодного якоря. Я намагалася жити новим життям, заводила принагідні дружні стосунки з іншими мандрівниками, молодими людьми з Англії, у яких освітнє вікно, американцями, які проходять шляхами улюблених літературних героїв, переконаними, що ніколи не повернуться на свій середній захід. З заможними молодими банкірами, туристами. Переді мною постійно проходили обличчя, що тікали від свого життя. Я усміхалась, базікала з відвідувачами, працювала і переконувала себе, що роблю так, як він хотів». Це мало мене втішало. Зима відступила і весна сповнила місто своєю красою. І раптом я прокинулася вранці і зрозуміла, що це місто більше мені не подобається. Принаймні, я не відчувала себе достатньо парижанкою, щоб залишитися тут. Історії іммігрантів набридли, парижани стали якимось неприязними, а може я просто почала помічати безліч причин того, чому саме мені тут не місце. Це місто, хай би яке привабливе воно було, справляло враження вишуканої дизайнерської сукні, яку купили поспіхом, і вона не сіла за фігурою. Я звільнилась і поїхала мандрувати Європою. Не минуло й двох місяців, і я відчула себе ще гірше. Майже завжди була на самоті, ненавиділа цей стан. Коли не знаєш, де ночуватимеш, коли постійно звіряєшся з розкладами поїздів та непокоїшся через валюту, важко було заводити знайомства. Я не довіряла нікому, кого зустрічала. Та що я могла розповісти про себе? якісь загальні відомості та й по всьому, те, що мало вагу для мене і було мені цікавим, я не могла нікому розказати. А коли не маєш із ким поговорити, то всі красиві місця, які бачиш, фонтан траві або канал в Армстердамі стоїть лише порожніми пунктами в списку. Останній тиждень минув на пляжі в Греції. Все тут мені нагадувало про той пляж, де ми з Вілом були незадовго до того. Скоро мені набридло сидіти на піску та відганяти від себе засмаглих чоловіків, яких, здавалося, всіх звали Дімітріс. Час там не давав мені втіхи, і я врешті повернулась до Парижа. По суті, мені більше не було куди повертатися. Намагаючись вирішити, що робити далі, я два тижні ночувала на дивані в дівчини, з якою ми разом колись працювали в барі. Я згадала нашу з Вілом розмову про кар'єру, написала в декілька коледжів щодо курсів дизайну, та в мене не було ніякого досвіду роботи, і мені вічливо відмовили. Я втратила те місце, яке мені пропонували після смерті Віла. Його віддали комусь іншому, бо я не просила почекати. Адміністрація мені сказали, що я можу спробувати наступного року, але з їхнього тону я зрозуміла, що всі знають, я не повернуся. Я шукала роботу в інтернеті, але виявилося, що незважаючи на все пережити, мені й досі бракує кваліфікації, аби робити буде щось цікаве. А потім, коли я саме думала, чим же займатися, зателефонував Майкл Ловлер, нотаріус Віла, і сказав, що час зробити щось із тими грошима, які мені залишив Вілл. Це стало для мене приводом, на який я чекала. Він допоміг сторгуватися за моторошно дорогу квартиру на краю сіті. Я обрала це місце, бо згадала, як Вілл щось казав про бар на розі вулиць неподалік. Мені вважалося, що так я буду ближче до нього. Лишилося щедро Трохи грошей, щоб її умеблювати. За шість тижнів після мого повернення до Англії мене взяли на роботу в бар трилисник та конюшина. Я переспала з хлопцем на ім'я Філ, якого не планувала ніколи більше бачити, і стала чекати, коли ж, нарешті, почну жити. Минуло дев'ять місяців, досі чекаю. Протягом першого тижня вдома я нечасто виходила кудись. У мене все боліло. Я швидко втомлювалася. Легко було просто лежати в ліжку та дрімати під дією екстрапотужних знеболювальних. Я втішала себе тим, що найважливішим було дати своєму тілу одужати. Дивно, але повернення в батьківський дім стало для мене тим, що треба. Тут я нарешті змогла спати більше як 4 години поспіль. Приміщення були достатньо малі, щоб я могла ходити, тримаючись за стіни. Мама годувала мене, дідусь складав компанію. Тріна повернулась у коледж, а з нею і Том. У я багато дивилась телевізор, дивуючись на скінченній рекламі кредитних компаній, підйомників для інвалідів та інтересу до дрібних відомих осіб. Я нікого з них не знала, бо мене майже рік не було в країні. Я жила, наче в крихітному коконі, але в ньому, в кутку, коприсався величезний слон. У розмовах мене зачіпали тем, які б могли порушити цей крихкий баланс. Удень я дивилась новини про якусь відому людину, а за вечер'ю казала щось на кшталт. А ви чули, що кажуть про шайну вест? І мама з та вдячно підхоплювали тему, зауважуючи про те, що вона повія, чи має гарну зачіску, чи ні те, ні се. Ми говорили про торги на горищі, а мені завжди було цікаво дізнатися, скільки б дали за те вікторіанське кашпо твоєї матері, потворна річ, та про ідеальний будинок. Я б у такій ванні і собаку не мила». Я не думала ні про що, крім їжі та простих клопотів. Одягатися, чистити зуби, виконувати крихітні мамині доручення. Слухай, серденько, поки мене не буде, розсортуй, будь ласка, свої брудні речі. Я закину їх зі своїми кольоровими. Але зовнішній світ повільно підповзав до мене все ближче. Я чула, як сусіди розпитували мою маму, коли та розвішувала білизну. Так що, твоя лу вдома? Вдома. Нехарактерно коротко відповідала мама. Я помітила, що стала уникати кімнат, з яких видно замок, але все одно знала, що він там, і в ньому живуть люди, які дихають пам'яттю про віла. Іноді мені ставало цікаво, що з ними тепер. Коли я була в Парижі, мені передали листа від місіс Трейнер, у якому вона офіційно дякувала мені за все, що я зробила для її сина. Я знаю, ви зробили все, що могли, писала вона. Більше я про них нічого не знала. Уся їхня родина стала для мене примарними залишками часів, які я не мала сил згадувати. Нашу вулицю накривало тінню від замку на декілька годин щодня, і для мене присутність трейнерів ставала ніби якимось докором. За два тижні після мого приїзду я помітила, що тато з мамою перестали ходити на місцеві зустрічі. «Сьогодні ж вівторок», – запитала я на третій тиждень, коли ми сиділи за вечерю. «Хіба ви не мали б уже піти?» Вони глянули одне на одного. «Ну, ні, нам і тут непогано», – сказав тато, жуючи свою свинину. «Та я можу й сама побути, нічого страшного», – кажу. «Мені вже набагато краще, я абсолютно не проти подивитись телевізор». Поте й від інших, я давно хотіла просто посидіти без чийогось нагляду. Відтоді, як я приїхала, мене жодного разу не полишали саму більш як на півгодини. «Правда, ідіть і розважтеся трохи, я в нормі». «Ми просто не хочемо туди більше ходити», – сказала мама, роздивляючись картоплину, яку різала. «Люди різне говорять про те, що сталося», – Тато смикнув плечима. «Так що скінчилось тим, що нам простіше не ходити туди». На цілих шість хвилин запала тиша. Були й більш конкретні нагадування про моє минуле нагадування, одягнені в штани для бігу, в обтяжку з тканин з особливими вологові відними властивостями. Коли четвертий ранок поспіль Патрих пробіг повна з будинок, я здогадалася, що це не випадково. Першого дня, почувши його голос, я прошкутильгала до вікна та глянула крізь завіси. Онде він унизу, розтягує сухожилля, розмовляючи з якоюсь блондинкою. волосся в неї зібране у хвостик, сама одягнена в лайкру, гарно дібраних відтінків. Одяг сидить на ній так щільно, що неважко побачити, чим саме вона снідала. Вони були як обоє олімпійців, що пропустили змагання з бобслею. Я відступила трохи від вікна, щоб він не побачив мене, якщо раптом гляне вгору. За мить вони попрямували далі: рівні спини, пружні ноги, просто пара блискучих бірюзових поні, запряжених у карету. Два дні по тому я саме вдягалась, коли знов їх почула. Патрик щось голосно розповідав про вуглеводне навантаження, а його дівчина підозріло глянула на дім, наче її саму здивувало, що вони вже вдруге зупиняються на одному й тому самому місці. На третій день. Коли вони прибігли, я була у вітальність з дідусем. Треба потренувати прискорення, голосно запропонував Патрик. Давай, біжи до третього стовпа, а я зацікатиму час. Інтервал дві хвилини, марш. Дідусь промовисто закотив очі. Він що, робить таке щодня, відтоді, як я приїхала? Очі дідуся закотилися чи не в потилицю. Я крізь тори дивилася, як Патрик стоїть, уважно вдивляючись у таймер, у найкращій позі просто перед моїм вікном. На ньому чорна флісова кофта на блискавці та добре дібрані лайклерові шорти. Я стояла в декількох футах від нього, з іншого боку – штори. Дивилася і тихо дивувалася тому, як цей чоловік міг бути тим, кого я довго, як думала, кохала. «Давай, давай!» – кричав він, підвівши погляд від таймера. Дівчина, як слухняний пес, трукнулася стовпа коло нього та чкурнула назад. «42 і 38!» – оголосив він схвально, коли вона повернулася, важко дихаючи. "Думаєте, ти могла б іще на півсекунди краще». «Це для тебе шоу!» – до кімнати війшла мама з двома кухлями. «Та я здогадалася!» У супермаркеті я бачила його матір, вона спитала, чи повернулася ти, і я їй сказала і не дивись так на мене, я не змогла б їй збрехати. А отієї, вона кивнула в бік вікна, цицьки не справжні, про це весь Тортфолд говорить. Кажу тобі на них можна дві чашки чаю поставити. Вона зупинилась біля мене. Знаєш, вони заручені. Я думала, ця новина мала б мене боляче вжалити, але я сприйняла це на диво спокійне. «Ну, вони наче добре підходять одне одному. Мама ще трохи постояла, коли вікна дивлячись на Патрика. Він непоганий, хлопець Лу, просто... просто ти змінилася». Вона дала мені кухоль і відвернулась. Нарешті одного ранку, коли він закінчував віджимання на тротуарі коло мого дому, я відчинила двері і вийшла на вулицю, спершись на ганок. Я склала руки на грудях і почала пильно дивитись на нього, аж доки він підвів на мене погляд. Не варто тут надовго зупинятись. Сусідські собака ретельно оббігають цю частину тротуару. «Лу!» – вигукнув він так, наче я була останньою людиною, яку можна було побачити на ганку мого власного будинку, де він бував гостем декілька разів на тиждень протягом семи років. «Для мене сюрприз побачити тебе тут. Я ж думав, ти вирушила завойовувати великий світ!» Його наречена, що віджималася поруч, підвела очі та швидко знов їх відпустила. Її сидниці напружили ще більше, хоча, може, це мені здалося. Вгору, вниз, вгору, вниз. Усе її тіло шалено підскакувало. Я навіть почала хвилюватися її груди. Він схопився на ноги. «Це Керолайн, моя наречена». Він уважно на мене подивився, очікуючи реакції. «Ми готуємося до наступної залізної людини. Уже вдвох брали участь». «Це так романтично!» – зауважила я. «Ну, ми з Кирилем вважаємо, що приємно робити щось разом». «Я бачу», – кажу, – «і у вас обох бірюзові лайкрові костюми». «Ну, це наш командний колір». Запала коротка тиша. «Вперед, командо, я скинула в повітря кулак. Каролайн теж звелась на ноги і почала розтягувати м'язи стегна, згинаючи ногу на лека. Мені від неї дістався кивок, мінімум вічливості в такій ситуації. «А ти схудла?» – сказав він. «Ну, мабуть, крапельниця з фізрочином непогана дієта. Я чув, що... що в тебе стався нещасний випадок». Він співчутливо схилив голову. «Новини швидко ширяться. У будь-якому разі добре, що ти в нормі». Він шпургнув носом і глянув вниз по вулиці. «Тобі, мабуть, нелегко було цей рік? Ну, все те, що тобі довелось пережити». А ось і воно. Я намагалась дихати. Каролайн абсолютно відмовилась на мене дивитися, приділяючи всю увагу розтягування. «Ну що ж, вітаю з весіллям!» Він гордо глянув на свою майбутню дружину, милуючись її сильною ногою. «Знаєш, як кажуть, одного разу зрозумієш, коли час настане». Його усмішка виказувала якусь нещиру спробу виправдатись. Це мене й добило. Ну, звісно. сподіваюся, ти відклав досить грошей на весілля. Це ж не дешево. Вони обоє глянули на мене. А що там із моєю історією, яку ти продав у газети? Тобі добре заплатили пати? Пару тисяч, не менше? Тріні так і не вдалося дізнатись, скільки саме. Думаю, за смерть Віла точно можна купити кілька красивих костюмів із лайкри, так? Каролайн кинула на нього такий погляд, що я зрозуміла, цю частину своєї історії він ще не розповідав. Він подивився на мене, і на його щоках почали наливатись дві червоні плями. Я не маю ніякого стосунку до цього. «О, ну звичайно ні. Ну приємно було тебе побачити, пате. Щасти тобі з весіллям, Каролайн. Ти точно будеш най... найсильнішою нареченою в місті». Я розвернулась і повільно зайшла в дім, зачинила двері, спершися на них спиною. Серце котилось об груди, я так і стояла, аж доки не переконалась, що вони побігли далі. Виродок, сказав дідусь, коли я прошкутильгала у вітальню. Потім знов кинув нішівний погляд у вікно. Виродок, і захихотів. Я дивилась на нього і раптом сама почала сміятись, уперше за останній час. То як? Вирішила, що робитимеш далі, коли тобі покращає? Я лежала на ліжку. Трина телефонувала з коледжу. Вона чекала на Тома, поки той у футбольному гуртку. Наді мною на стелі розкинулись ціли сузір'я з блискучих наліпок Томаса. Їх, мабуть, тепер і не прибрати без доброї половини самої стелі. Ще ні. Але ж треба щось робити. Не можна просто відсиджувати зад цілу вічність. Я й не відсиджую зад, і моє стегно ще болить. Фізіотерапевт каже, що краще лежати якомога більше. Мама і тато цікавляться, що ти плануєш. У Стортфулті роботи немає. Я знаю. Ти наче дрейфуєш кудись. Тобі нічого не цікаво. Тріно, я щойно впала з даху. Мені треба відновити сили. Ну а до того, ти вешталася світом, потім працювала в барі, щоб знайти те, чим хочеш займатися. Тобі треба трохи впорядкувати бездост у голові. Якщо ти не збираєшся навчатися, то слід нарешті вирішити, що робитимеш зі своїм життям. У будь-якому разі, якщо поки ти збираєшся лишитись у Стортфулті, треба здати свою квартиру. Мама і тато не можуть утримувати тебе до віку. І це, каже жінка, яку банк мама і тато підтримує вже 8 років. Я навчаюся. На денному. Це різні речі. Крім того, я продивилася твої банківські виписки, поки ти була в лікарні. Оплатила твої рахунки, у тебе залишилось приблизно півтори тисячі футів. Це з лікарняними. А до речі, куди вписати дзвонила за океан? Ті дзвінки коштують цілу купу грошей. Не твоє діло. Я склала список агентів з нерухомості в тому районі. Вони займаються орендою. Потім можна ще раз переглянути пропозиції в коледжах. Може, хтось вилетів з того курсу, на який ти хотіла вступити. Тріно, ти мене втомлюєш. А що, який сенс терчати там без діла? Тобі відразу стане краще, коли ти матимеш якусь мету. «Так, мене це дратувало, але в цих чіпляннях сестри було щось підбадьорливе. Крім неї, ніхто не жважувався на таке. Мої батьки, мабуть, і досі вважали, що в мене не всі клепки в голові на місці і зі мною треба поводитись, як і з дитиною». Мама складала мій випраний одяг на ліжку, охайно згорнутий. Тричі на день готувала мені їжу, а коли я перехоплювала її спостережливий погляд, вона вичавлювала якусь незграбну посмішку, яка передавала все, що ми одне одній не казали. Тато возив мене на фізіопроцедури, дивився зі мною телевізор і не глазував з мене, тож тільки Тріна поводилась зі мною так, як завжди. «Ти ж знаєш, що я казатиму, правда?» Я перевернулась на бік і скривилась від болю. «Знаю. А може ні?» «І ти знаєш, що сказав би Віл У вас була угода, і ти не можеш порушити своє слово». «Ну все, досить. Цю розмову закінчено». «Добре, добре. О, Том виходить із роздягальні. Побачимо цю п'ятницю. Вона сказала це так, наче ми говорили про музику, плани на відпустку чи шампуні. Вона роз'єдналась, а я лишилась лежати і дивитись у стелю. «У вас була угода». «Була. І дивися, що тепер вийшло». Тріна добряче діставала мене, проте за ті декілька тижнів, що я пробула вдома, мені стало значно краще. Палиця вже була мені не потрібна, з нею почувалась так, наче мені вже під 90. Та я й забувала її всюди, куди ходила. Майже щоранку ми з дідусем ходили гуляти в парк, на цьому наполягала мама». Лікарі радили дідусеві щодня робити якісь фізичні вправи, але одного ранку вона вийшла за ним слідом і побачила, що він йде прямісінько в магазин на Розі, де купляє величезний пакунок шкварок і з'їдає їх дорогою додому. Ми ходили повільно, обоє кульгали й обом було справді нікуди йти. Мама постійно заохочувала нас піти погуляти навколо замку, щоб змінити оточення. Але я ігнорувала ці пропозиції. Щойно ми виходили вранці за ворота, дідусь теж, упевнено накивав у бік парку. І не тільки тому, що туди ближче, чи там неподалік букмекерська контора. Думаю, він знав, що я не хочу йти до замку. Я ще не була готова і вважала, що ніколи не буду. Ми робили два повільних кола навколо ставка з качками. Сідали на лавку і дивилися, як батьки приводять малечу погодувати птахів, як курять підлітки, сварячись одна з одним. Перші безпорадні спроби залицянь. Потім ми йшли в букмекерську контору, де дідусь міг просадити три фунти в подвійній ставці на коня з кличкою «Собачий хвіст». Виходячи звідти, він сумно жмакав свій киток і кидав його у смітник. А я, щоб утішити його, обіцяла купити пончик з повидлом у супермаркеті. «Дітичні!» – сказав він у відділі випічки. «Я не зрозуміла і насупала брови». «Дітичні!» – повторив він, показуючи на пончики, і засміявся. «А, зрозуміла. Добре, мамі так і скажемо. Купили дієтичні пончики». Мама казала, що він став сміливішим через свої ліки. Думаю, це не найгірший побічний ефект. Він і далі сміявся, коли ми стояли у черзі біля каси. Я схилила голову, шукаючи в кишенях монетки, і думала, чи треба допомогти татові в садку на вихідних. І тому цілу хвилину не помічала шепіт у себе за спиною. «Це через провину», – кажуть, вона намагалася стрибнути з багатоповерхівки. «Ще б пак, будь-хто стрибнув би, я б не змогла з таким жити. Дивно, що вона наважилася знову тут з'явитись». Я заклякла. «Знаєш, нещасна Джозі Кларк і досі помирає від сорому. Вона щотижня ходить на сповід, хоча гріха в ній стільки, скільки ж плям на випраній білизні». Дідусь показав пальцем на пончики, шепотів дівчині за касою «Дітичні!» Та всміхнулась і сказала «Вісімдесят шість центів!» У трейнерів так нічого й не владналося «Та це ж їх просто зламало, егеш!» «Вісімдесят шість центів, будь ласка!» Мені знадобилось декілька секунд, щоб зрозуміти, що касирка дивиться на мене і чекає грошей Я витягла жменю монет і почала вибирати потрібні, але пальці не слухались. «Думаєш, Джозі блишила їй само саму доглядати діда?» «Ти ж не маєш на увазі, що?» «Ну, хто його знає? Вона один раз це зробила, врешті-решт!» Мої щоки горіли червоним, монетки посипались на стійку. Дідусь повторював дітичні, дітичні, здивовані дівчині, яка ніяк не могла втямити у чому жарт. Я потягла його за рукав. «Ходімо, дідусь, нам уже час!» «Дітичні!» – спробував він знову пожартувати. «Добре», – м'яко відповіла дівчина. «Будь ласка, ходімо!» Мені було жарко, голова крутилася, наче я ось-ось з непритомнію. Вони, мабуть, і далі мене обговорювали, але в мене у вухах стояв такий дзвін, що я майже нічого не чула. «Бувайте!» – сказав він. «До побачення!» – відповіла дівчина. «Добре!» – зауважив дідусь, коли ми вийшли на вулицю, а потім глянув на мене. А чого ти плачеш? Коли маєш якийсь стосунок до катастрофи, є певні аспекти, про які не відразу дізнаєшся. Спочатку думаєш, що доведеться боротися лише з наслідками самої катастрофи. Постійні спогади, безсонні ночі, бажання знов і знов прокрутити все те в голові, чи сказати те, що мало сказати тоді. А також думки про те, чи змінилося б щось, якби ти вчинила хоч трохи інакше. Мама казала мені, що моє життя зміниться назавжди, якщо я буду там, коли Віл помре. Але я думала, що вона має на увазі мій психологічний стан, що мені доведеться навчитися боротися з горем, безсонням, незрозумілими спалахами гніву та постійним внутрішнім діалогом з тим, кого немає. Але пізніше зрозуміла, що річ не тільки в мені, Тепер в еротехнології я назавжди залишуся тією людиною, навіть якщо зможу викреслити з пам'яті всю ту родину. Мені все одно ніколи не дозволять відокремити себе від смерті Віла. Моє ім'я буде пов'язане з тим, аж допоки існують екрани та пікселі. Люди будуть мене засуджувати на підставі якихось поверхневих відомостей або й взагалі без підстави, і я нічого не можу з цим вдіяти». Я коротко підстриглася, змінила стиль одягу. Усе, що виділяло б мене з натовпу, я запхала глибоко в шафу і стала одягатися як Тріна, у прості футболки та джинси. Тепер, коли я читаю в газетах історії про касира, який украв купу грошей з банку, чи про жінку, що вбила свою дитину, чи про брата, який зник, я не здригаюсь від жаху, як колись. Тепер мені стає цікаво, яка ж там насправді була історія, поки журналісти не пофарбували її в чорнобіле. Я відчуваю дивну спорідненість із цими людьми, бо я тепер теж заплямована. Весь світ про це знає. І що гірше, я теж про дедалі більше дізнаюся. Я заховала під шапочку все, що лишилося від мого темного волосся, одягла темні окуляри і пішла в бібліотеку, докладаючи максимум зусиль, щоб приховати шкотильгання, хоча в мене аж челепу зводило від концентрації. Прямуючи до архіву місцевих газет, я пройшла повз групу малюків, що співали пісні в дитячому кутку, потім повз кількох мовчазних любителів генеології, які намагались довести, що мають зв'язок із королем Річардом Третім. Серпень 2009-го знайти було неважко. Глибоко вдихнувши, я розгорнула підшивку десь посередині, побачила статтю. Тутешній мешканець з своє життя у швейцарській клініці. Родина тренерів просить поважати їхнє право на приватність у важкі часи. 35-річний син Стівена Трейнера, доглядача з замку, обірвав своє життя у клініці Дигнітас на однозначному центрі евтаназії. Містер-трейнер залишився квадриплегіком після дорожньої транспортної пригоди, що сталося 2007 року. У клініку він, як стало відомо, вирушив разом зі своєю родиною та доглядачкою, 27-річною Луїзою Кларк, яка також мешкає у Стортфулті. Поліція наразі розслідує обставини смерті містера-трейнера. Наші джерела повідомляють, що причин для судової справи не знайдено. Батько Луїзи Кларк, Бернард і Джозефіна Кларк, які мешкають на Ренфрі Роуд, відмовились від коментарів. Каміла Трейнер, мировий суддя, після самогубства сина, відмовилась від своєї посади. Джерела повідомляють, що ця робота стала для неї нестерпною. А далі було воно – обличчя Віла. Він дивився на мене з фотографії в газеті. Його дещо саркастична посмішка, відкритий погляд мені на мить перехопило подих. Смерть містера трейнера обірвала його успішну кар'єру в Сіті, де його знали як бажального бізнесмена, талановитого скупника компаній. Учора його колеги прийшли висловити свою «Я згорнула газету. Мені знадобився якийсь час, щоб опанувати себе. І потім я підвела обличчя. Бібліотека навколо мене тихо гула своїм життям». Малечі співали навпопад пронизливими голосами. Навколо радісно плескали в долоні їхні мами. За моєю спиною бібліотекарка Сото Восе обговорювала з колегою найкращий рецепт тайського карі. Коли мене чоловік ведив пальцем по давньому виборчому списку та бурмотів прізвище. «Фішер», «Фіцгібон», «Фіцвільям», «Я нічого не зробила». Минуло вже півтора року, а я так нічого й не зробила. Продавала алкоголь у двох різних країнах і жаліла себе. Я повернулася у дім, де виросла, уже чотири тижні тому. І тепер відчуваю, що Стортфолд засмоктує мене, намагається переконати, що мені було б тут добре, що все буде добре. Так, великих пригод я тут не знайду, і буде трохи дискомфортно, доки люди звикнуть до моєї присутності. Але буваєш і гірше, правда? А тут живеш із родиною, у любові та безпеці. Я знов глянула на сто з газет переді мною. На першій шпальті останнього номера була стаття «Сварка щодо паркінгу для інвалідів біля пошти». Я згадала, як тато сидів на моєму ліжку в лікарні, шукав у газеті статтю про мій нещасний випадок. Я підвела тебе, Віле, я підвела тебе так, як тільки можна. Дорогою додому, що на початку вулиці, я почула крики. Я відчинила двері будинку, і мене оглушило голосіння Томаса. Моя сестра сварила його, погрожуючи пальцем у кутку вітальні. Мама схилилась над дідусем із кухонною губкою та мискою води, а той кволо відбивався. Що тут робиться? Мама відійшла вбік, і я побачила обличчя дідуся. У нього з'явились нові вугільно-чорні брови та товсті, дещо криві вуса. «Маркер, що не стирається», – пояснила мама. «Відтепер ніхто не лишає Томаса самого у кімнаті, де дрімає дідусь». «Перестань нарешті малювати на всьому», – кричала Тріна. «Малюй тільки на папері, не на стінах, не на людях, не на собаці, місіс Рейнольдс, не на моїх штанях». «Та я ж зробив тобі штани тиждень». «Мені не треба штани з днями тижня», – волала вона. «Та і якби були потрібні, то я б писала без помилок». «Не свари його, Тріно», – втрутилася мама. Вона відхилилась, подивилася, чи вдалося щось змити із дідового обличчя. «Могло б бути бі гірше». Татові кроки на сходах у нашому маленькому будиночку завжди лунали як грім. Він вкотився у вітальню з опущеними плечима, що виказували його злість. Волосся стирчало на один бік. «Та може тут чоловік поспати у свій єдиний вихідний, чи ні? Тут не дім, а клята божевільна!» Ми всі заклякли і стали дивитись на нього. «Що таке? Що такого я сказав?» Бернарде, «Ой, та оближте вже! Лу не думає, що я мав на увазі її!» «Господи!» Мама затулила обличчя рукою. Сестра почала штовхати Томаса геть із кімнати. «Давай!» Шепіла вона. Томасе, тобі зараз краще забратися звідси, клянуся, якщо твій дідусь тебе схопить. Що? насупов брови батько. Що таке? Дідусь уривчисто засміявся, підняв угору палець, той трусився. Фантастичний був вигляд. Томас розмалював усе батькове обличчя синім маркером, його очі стали схожі на два агруси на тлі кобальтової синяви. А що такого? Долинали протести Томаса десь із дальшого кінця коридору. Ми дивилися Аватара, і він сказав, що хотів би теж стати Аватаром. Татові очі розширились. Він підійшов до дзеркала над камінною полицею. Запала тиша. Господи, Бернарде, не згадуй Бога в сує. Та він же порфарбував мене в синій Джозі. Я можу катати ім'я Господа на чортовому колесі, в Батліндзі!» Це що, перманентний маркер? Томі, це перманентний маркер? Ми змиємо, тату. Сестра зачинила за собою двері в сад. За дверей чулися волання Томаса. Я завтра маю керувати робітниками, які встановлюють новий паркан у замку. Приїздять підрядники, як я вестиму розмови з людьми, якщо я чорт забирай, синій. Тато плюнув на руку і почав терти обличчя. Сліди маркера трохи змазались, а колір передався на руку. «Не відтирається, Джозі! Не відтирається!» Мама кинула відтирати дідуся і почала терти губкою тата. «Стій спокійно, Бернарде, я роблю, що можу!» Тріна пішла по ноутбук. «Я пошукаю в інтернеті. Має бути щось для таких випадків. Зубна паста чи може рідина для зняття лаку, може відбілювач?» «Ти не будеш лити відбілювач на моє обличчя?» – заревів тато. Дідусь тихенько хихотів у кутку кімнати зі своїм піратськими вусами. Я боком намагалася пройти повз них. Мама тримала татове обличчя лівою рукою та скребла його губкою. Тут воно повернулося до мене, наче я до цього й не бачила. «Лу, я й забула запитати. Усе добре, сонечко? Як прогулялась? Усі раптом припинили робити свої справи та повернулись до мене з усмішкою, яка промовляла «Усе гаразд, Лу, не турбуйся». Я ненавиділа цю посмішку. «Нормально». Ця відповідь усіх влаштувала. Мама знов зайнялася татовим обличчям. «Прекрасно! Правда ж, Бернарде, це прекрасно!» «Так, чудові новини!» «Серденько, якщо розсортуєш свій білий одяг, я закину його прати разом із татовим». «Та не переймайся», – сказала я. «Я тут подумала. Час мені вже повертатись додому». Запала тиша, мама глянула на тата, дідусь ще раз хихикнув і прикрив рота рукою. «Ну, зрозуміло», – нарешті промовив тато з усією гідністю, на яку був здатний немолодий синій чоловік. «Але ти повернешся в ту твою квартиру за однієї умови».